24. fejezet A jeges szél, amely keresztül söpört a szelénén, magával vitte az elhasznált levegőt, de még ennél is többet. Hensztin űrparancsnok visszaidézve a porfogságában töltött első napjaikat emlékezett rá, hogy gyakran igen heves, sőt hisztérikus hangulat lett túl rá rajtuk, miután a kezdeti sok hatás elmúlt. Hogy megpróbálják megőrizni eszüket, néha túl messzire is merészkedtek a mesterkélt vígság és gyermetek humor irányában. Most mindennek vége volt, és hogy miért, nem volt nehéz kitalálni. Azt, hogy néhány méterre tőlük mentőcsapat dolgozik, része a magyarázatnak, de csak egy része. Az a nyugalom, amely most mindannyiukat megszállta, a halállal való találkozásukból származott. Ezután semmi sem lesz egészen olyan, mint régen. Az önzés és a gyávaság salakja kiéget belőlük. Senki sem tudja ezt jobban Hemsztinnél. Már sokszor tapasztalta, amikor egy-egy hajó legénysége veszélybe került a naprendszer távoli pontján. Bár nem volt filozófus alkat, az űrben rengeteg ideje volt a gondolkodásra. Néha azon töprengett vajon nem abban rejlik-e az igazi oka annak, hogy az emberek annyira keresik a veszélyt, hogy így találják meg azt a bátorságot és szolidaritást, amelyre öntudatlanul vágyakoznak. Nem szívesen fog elbúcsúzni ezektől az emberektől, még Miss morley sem, aki most olyan kedves és figyelmes volt, amennyire csak vérmérsékletétből bőlt Az, hogy ilyen távoli jövőre tudott gondolni, a bizakodás jele volt. Persze soha sem lehet tudni, de úgy látszott, most már teljesen urai a helyzetnek. Senki sem tudta pontosan, hogy szándékszik Lawrence kimenteni őket, de most már talán arról lehetett szó, hogy az alternatív módszerek közül melyiket válasszák. Mostantól fogva elzártságok kényelmetlen ugyan, de nem jelent veszély. Még csak megpróbáltatás sem, mert az ételhengerek elkezdtek potyogni a légvezetékből. Bár az éhínség veszélye eddig se fenyegette őket, az étrend rendkívül egyhangúvá vált, és a vizet egy ideje adagolniuk kellett. Most sok száz liter vizet szivattyúztak le, hogy megtöltsék a majdnem üres tartályokat. Furcsa, hogy az űrparancsnok, aki általában mindenre gondolt, sosem tette fel magának ezt az egyszerű kérdést. Mi történhetett azzal a vízzel, amely jellelindultunk? Igaz, sokkal közvetlenebb problémák foglalkoztatták, ennek a többlettömegnek a fedézetre kerülése mégis aggaszthatta volna. De nem aggasztotta. Csak amikor már késő volt. Petheris Harris és Lawrence egyformán hibáztatható volt a tévedéséért. Ez volt az egyetlen rés a gyönyörűen végrehajtott terven. De persze csak egy résre volt szükség. A földoldal mérnöki részlege még mindig gyorsan dolgozott, de már nem versenyeztek, oly kétségbe esetten az idővel. Most van idő arra, hogy megszerkeszék a jachtmásait a tengerbe jeszék poltroyz mellett, és különféle módszereket próbáljanak ki a behatolásra. Még mindig özönlöttek az értelmes és kevésbé értelmes tanácsok, de már senki sem figyelt rájuk. A megközelítés módszere felől döntöttek, és nem is módosítanak rajta, ha csak váratlan akadályban nem ütköznek. Az igulú felállítása után egy nappal már minden speciális felszerelést előállítottak és a helyszínre szállítottak. Olyan rekord volt ez, amelyet Lawrence abban reménykedett, soha nem kell megdöntenie, és nagyon büszke volt az embereire, akik ezt lehetővé tették. A mérnöki részleg ritkán kapta meg azt az elismerést, amelyet megérdemelt. Mindenki olyan természetesnek vette, akár a levegőt, és elfelejtették, hogy a levegőről is a mérnökök gondoskodnak. Most, hogy készen állt a cselekvésre, hajlandónak mutatkozott nyilatkozni, és Morris Spencer boldogan segített neki ebben. Hiszen erre a percre várt. Amennyire csak vissza tudott emlékezni, ez volt az első eset, hogy úgy készített tévéinterjút, hogy a kamera és az interjú online között 5 kilométer volt. Ilyen fantasztikus nagyításnál persze a kép egy kicsit homályos volt, és az Ogria kabinjának legkisebb rázkódásától táncolni kezdett. Éppen ezért az űrhajó fedélzetén mindenki mozdulatlanságban merevedett, és minden gépet, amit csak lehetett, leállítottak. A főmérnök a tutaj szélén állt, űrruhás alakja annak a kis darunak támaszkodott, amely ide-oda lengett. A horogról nagy betongyűrű lógott. Annak az alagútnak az első darabja, amelyet most eresztenek a porba. Sok gondolkodás után, kezdte Laurence láthatólag a távoli kamerába, de mindenek előtt a 15 méterre alatta a várakozó csoportnak, úgy határoztunk, hogy ez a legjobb mód. Ezt a henget keszónak hívják, és saját súlyánál fogva könnyen el fog süllyedni. Éles apró széle úgy átvágja a port, mint kés a vajat. Elég gyűrünk van ahhoz, hogy elérjük a szelénét. Amikor elérjük, és a cső légmentesen zár alul, amit a tetőre nehezedő nyomása biztosítani fog, elkezdjük kimerni a port. Mi ez megvan, nyitottaknánk lesz a szelénéig amivel már félig meg is nyertük az ütközetet, de csak félig. Akkor az aknát össze kell kapcsolnunk az egyik iglúval, hogy amikor kivágjuk a jaktetejét tetejét, ne legyen légveszteség. De azt hiszem, remélem, hogy ezek elég egyszerű problémák. Pillanatnyi szünetet tartott azon töprengve, említsene egyéb részleteket, amelyek a műveletet sokkal kényesebbé tették, mint amilyennek ennek látszott. Úgy döntött, hogy nem. Akik megértenék, a saját szemükkel láthatták, a többieket pedig nem érdekelné, vagy azt hinnék, dicsekszik. Ez az óriási közönség, körülbelül fél milliárd ember nézte az idegenforgalmi forgalmi kormány biztos jelentése szerint, nem aggasztotta mindeddig, amíg jól mentek a dolgok. De ha nem, felemelte karját és jelzést adott a darukezelőnek. Lefelé, indulj! A gyűrű lassan leereszkedett a porba, míg teljes négy méternyi hossza el nem tűnt egy keskeny csík kivételével, amely éppen csak a felszín fölé emelkedett. Simán és könnyen ment le. Lawrence remélte, hogy a többi is hasonlóan szolgálatkész lesz. Az egyik mérnök óvatosan körbement a keszon szélén egy szintezővel, hogy ellenőrizze, függőlegesen sűjjede. Azonnal mutatta is feltartott hüvelykújával, amelyet Lawrence hasonlóképpen viszonzott. Volt idő, amikor, mint minden tapasztalt ültengeri medve hosszadalmas szakmai párbeszédet tudott folytatni tisztán jelbeszéddel. Ez a mesterség lényeges tudnivalója volt, mert a rádió néha elromlott, vagy ha nem akarták terhelni a korlátozott számban rendelkezésre álló csatornákat. Elkészülni a kettessel? mondta. Ez nehéz lesz. Az elsőnek mereven kell állnia, míg a másodikat hozzácsavarozzák. Ehhez a munkához tulajdonképpen két daruk kellene, de egy ívasakból álló szerkezet, melyet a por néhány centire feltámasztanak, elbírja a terhet, míg a darut másra veszik igénybe. Csak most ne legyen semmi hiba az Isten szerelmére, sóhajtott csöndesen. A kettes gyűrű leemelkedett a számról, és három technikus, függőleges helyzetbe hozta. Ez olyan munka, ahol a súly és tömegközti különbség igen lényeges. Ez a himbálódzó henger viszonylag keveset nyom, de csiga lassúságú lengésének ereje ugyanakkora, mint ha a földön lenne, könnyen agyonnyomhat egy embert, ha elkapja. Ez megint féle holdbeli sajátosság. Ennek a felfüggesztett tömegnek a lassú lengése. Ilyen gravitáció mellett az ingának két és félszer annyi idő kell, míg leírja a pályát, mint a földön. Ehhez is csak azt tud hozzászokni, aki így született. A második darab is a helyére került, és hozzáillesztették az elsőhöz. Lawrence ismét kiadta a parancsot, hogy lefelé. A por ellenállása növekedett, de a keszon tovább sűjtett a saját súlyánál fogva. Nyolc métert ment, mondta Lawrence. Ez azt jelenti, túl vagyunk a felén. Jöhet a hármas. Ezután már csak egy lesz, bár Laurence minden esetőségre készen gondoskodott tartalékgyűrülöl is. Mélyen tisztelte a tenger abbéli hajlamát, hogy elnyeli a dolgokat. Idáig csak néhány csavart és anyát vesztettek el, de hogy ez a keszondgyűrű lecsúszik a horogról, villámgyorsan gyorsan eltűnik. Bár nem sűlyedne mélyre, különösen ha az oldalára esne, de arra már igazán nincs idejük, hogy saját mentő is kimentsék. Már a harmadik darab ment le, a végén már majdnem követhetetlen lassúsággal, De azért lement. Néhány perc múlva, egy kis szerencsével, már a szeléni tetejének ütődik. – Tizenkét méter van lent – szólalt meg Laurence. – Már csak három méter, bármelyik percben meghalhatnak minket. Valóban így is történt, és a hang csodálatosan megnyugtató volt. Hansztin több mint tíz perccel előbb észlelte az oxigéncső remegését, amit a kesszón surlódva neki ütődött. Érezhető volt, amint megállt, aztán újból megindult. Most ismét ilyen remegést észleltek, és ezúttal finom porszált a mennyezetről. A két légvezetéket annyira felhúzták, hogy csak 20 centis darabjuk állt ki a mennyezetből, és gyorsan száradó cementet, amely minden űrjármű vészládájába megtalálható, szépen elsimították a csatlakozási pontok körül. Most, mintha ez lazult volna meg, de a porszitálás olyan jelentéktelen volt, hogy senkiben sem keltett riadalmat. Hansztin mégis úgy gondolta, jobb, ha említést tesz róla a hajóparancsnoknak, aki talán nem is vette észre. Furcsa, mondta Pet, felnézve egy kiugró csőre. A cementnek tartani kéne még akkor is, ha a cső vibrál. Felmászott egy ülésre, és közelebbről megvizsgálta. Aztán lelépett, és teljesen tanácstalannak látszott, meg egy kicsit aggodalmasnak. Mi baj van? kérdezte Hansztin halkan. Most már elég jól ismerte. Úgy tudott olvasni az arcáról, mint egy nyitott könyvből. – A cső felfelé húzódik – mondta a kapitány. Valaki odafent rettenetesen figyelmetlen, legalább egy centivel rövidebb, amióta szigeteltem. Hirtelen elhallgatott. – Úristen! – suttogta. – Lehet, hogy ez a mi hibánk, lehet, hogy még mindig sűjjedünk? – Na és? – vontvállat az űrparancsnok egészen nyugodtan. – Várható volt, hogy a por állandóan mozog a súlyunk alatt. De ettől még nem vagyunk veszélyben. A csőről ítélve 24 óránként egy centi. Ennyit mindig pótolhatnak a szükséges. Pet kis és szégyenkezve nevetett. <gül> persze, nekem is eszembe juthatott volna. Valószínűleg egész idő alatt sűjtöttünk, csak éppen most vettük észre. Mégis jobb, ha jelentjük Mr. Lawrence-nek. Pet elindult a kabin eleje felé, de már nem érte el.